Bé, bon vespre, benvingudes totes i tots a aquest nou espai de debat, tertúlia i anàlisi política i social que neix avui a aquesta ciutat, la ciutat de Sabadell, amb el nom de la plaça. El mateix dia que us hem fet coneixedors i coneixedores del naixement també del portal 3doblesvesdracera.info, que és un espai d'internet que vindrà a ser el successor de Vilaweb Sabadell, i on podreu trobar-hi un espai dedicat exclusivament als programes de ràdiotrama com aquest. Eh, ràdiotrama s'acaba doncs integrant definitivament els CIPs, els serveis informatius populars de Sabadell, que serà el col·lectiu editor de la drecera d'aquest programa, de la plaça, i que també seguirà assumint la corresponsalia de la drecera a la ciutat. Rival, aquí defensa la teva. En definitiva, una reorientació continuista perquè el que compte és que seguim i seguirem compromesos amb les classes populars i els col·lectius sense veu a la nostra ciutat i ho seguirem fent amb treball voluntari per garantir la independència del mitjà de poders polítics i econòmics aliens com hem fet sempre. Eh? Vull comentar-vos per acabar amb aquesta introducció presentació que aquest programa el podreu escoltar cada dimarts a les 9 del vespre. Avui hem anat una mica abans perquè els companys que hem convidat tenien obligacions personals, familiars, etc. i i eh, que el podreu seguir via streaming a través de www.dracera.info. Dir-vos que avui esperem que l'estreaming funcioni bé, perquè estem allà ultimant coses tècniques. Eh, I un cop finalitzat el programa, el mateix portal via podcast, això segur que podreu escoltar i ho penjarem i ho rollarem a partir de demà el Twitter, a xarxes socials en general. També us convidem a utilitzar el hashtag femdracera per adreçar dubtes, suggeriments o preguntes directes als nostres convidats. Avui el hashtag aquest l'hem utilitzat també per fer difusió, insisteixo, d'aquest nou portal de Dracera.info dels Cips. I sense més enrotllar-me, ja que m'estic enrotllant molt. Si us sembla, comencem amb les presentacions. Primer de tot, a les vies de so, com sempre, abans a la pas PASFERM, l'Arnau Mañosa, que com sempre no vol tenir micròfon, és un tio tímid. Eh... I avui a la conducció del programa també Oriol Sorolla, arroba Oriol Sorolla al Twitter. <laughs> Què tal, Uri, com estàs? Molt bé, bona nit. Aquest programa també participarà d'Albert Boada com a productor, editor, etc. El que passa que com que l'espai és molt petit, com han pogut comprovar els altres convidats, de moment farem dos productors per programa i només. I si et sembla, Uri, presentes els convidats d'avui? amb dues persones prou conegudes que necessiten poca presentació, amb el Salvador López Darnal, professor de Matemàtiques de la UNED eh, i de Sigles Formatius del Llies Puig Castellà de Santa Coloma, col·laborador de la revista El Viejo Topo, d'Espai Marx, de Cimpermissor i actualment també col·laborant amb Rebellion. També comptem amb la presència del David Fernández, eh, periodista, activista, actualment diputat de la CUP Alternativa d'Esquerres, també autor doncs, de un mm, cop de cub de cròniques del 6, etcètera, etcètera. Mm, molt bona nit a tots dos. Bona nit. Bona nit. nit. Què tal? Uh, per rentar una mica en calor. David, bé? Has arribat del al final? He, he arribat bé. M'ha arribat, arribat tribut, bé sí, a l'hora. Molt bé. El Salvador ha arribat una mica abans cap, Exacte. eh? No més, només una mica. Primer tant, a favor del Salvador. <ríe> vale, bueno, com, com sabeu, no sé si vols introduir una mica la polèmica o el per què els hem convidat, Uri. Uh -huh. uh, bé, uh, la gent que segueix una mica el, el dia a dia de les xarxes socials segurament ja n'està al corrent. Uh, fa uns dies arrel de la uh, intervenció del David, uh, en, la, en el ple d'investidura del Parlament, el Salvador va escriure un article on, doncs, enumerava una sèrie de, de qüestions en les quals estava d'acord i en les altres en les que discrepava i aquest mateix article doncs, va mereixer una rèplica també a Rebellion del, del David. Um, bàsicament és sobre les qüestions nacionals i les esquerres a l'estat espanyol i per tant doncs, els hem convidat a la plaça perquè en parlem, en parlem tranquil·lament i, i puguin dir els dos i aprofundir en la seva reflexió i el seu anàlisi comentar abans de començar que aquesta és una mica la idea d'aquest programa, de la plaça, no? és a dir al marge de la dinàmica estressant i uh, molt, molt dura i molt ràpida del dia a dia, poder parar un moment una horeta a la setmana i temes que a lo millor des del punt de vista de l'esquerra o dels plantejaments de ruptura o transformació són prou interns, és a dir que potser alguna gent hi ha coses que bueno, se'ls podran escapar, eh, intentar fer una pausa i parlar de temes que ens puguin interessar. Eh, I també l'altra cosa que volíem fer, a diferència de l'altra etapa anterior, era intentar portar plantejaments prou enfrontats. No sé si avui ho aconseguirem perquè realment la trajectòria dels dos convidats és bastant paral·lela més enllà d'aquest enfrontament eh, i, i sabem que tenen una relació d'amistat, com segur que ens explicaran, però en qualsevol cas sí que tenim l'idea en, en successius programes de portar realment plantejaments enfrontats i no, no, que no se'ns caiguin els anells per convidar gent que fins i tot des d'un punt de vista afinitat ideològica o política amb els editors del programa doncs estiguem una mica, no a les antípodes, no crec que vingui ningú del PP al programa, però sí, per exemple, en el proper programa hi haurà plantejaments prou enfrontats com us explicarem després. Per tant, una mica, dic que aquest serali, aquesta serà l'idea del programa, esperem sortir-nos-en, com sabeu no som professionals del mitjà, senzillament tenim bona fe i bona voluntat i esperem fer-ho tan bé com puguem. Per tant, comencem quan, quan vulgueu. Bé, el, un dels primers temes, ho farem 5 cas col·lejadament amb l'Uri, anirem traient els temes i a veure què, què surt. Un dels primers temes o claixos enfrontaments que hi ha en relació al, al document que tu comenta Salvador és el tema i el concepte dels països catalans. Hem pensat que era interessant partir una miqueta d'aquí perquè sí que en mostres en el teu document bastant veament eh, amb, amb el tema i pensem que realment, conceptualment, és un, és un, és un terme que s'està utilitzant molt i que s'utilitza molt en molts espais, però que realment eh, bueno, és polèmic. És polèmic en molts espais de l'esquerra, ho ha sigut sempre, ho segueix sent encara i per tant eh, estaria bé aprofundir-hi. De fet, concretament, El Salvador comences dient la primera apel·lació que passa al respecte, no? per què nostra terra, perquè la tierra de la CUP són únicament els països catalanes. no bueno, tradueixo directament noció política que a més a més és bastant difícil dius de delimitar territorialment i et preguntes si és per una història comú, si és per projectes polítics similars, si és per una qüestió lingüística, etc. No? Eh, això una mica està et ve a respondre al David no sé si eh, voldríeu començar, per exemple si vols començar tu David, sobre quins punts creus que realment se s'assenta aquest projecte dels Països Catalans i si realment, com qüestiona el Salvador de la seva carta, són prou sòlids els arguments en defensa de la territorialitat dels Països Catalans etc etcètera, etcètera molt bé, eh, doncs gràcies primer per la invitació de tots i un plaer estar aquí i respecte a la qüestió dels Països Catalans com noció política, jo diria que també en la part discursiva de la, de la CUP com a mínim des d'abans, de el 25 de novembre sempre hem dit que era una realitat social i cultural innegable, que tenia uns trets comuns eh, no? històrics eh, això, i uns vincles, bueno, que a la llum de la història els havien conformat. També la història recent, 30 anys en la història dels pobles és relativament poc, i la prohibició explícita de la federació de comunitats autònomes que en mena de la Constitució, que anés de la reforma del franquisme, doncs prohibeix explícitament la lliure de federació, pensant des del poder franquista precisament en els, en els països catalans. L'altres que per nosaltres és una realitat polièdrica, jo no m'atreviria a dir que és una, avui és una realitat política. Sí que és una noció política que fa part d'un projecte polític, que és el de l'esquerra independentista des del 1968, però tampoc és el 1968 on és la concepció de països catalans. I en tot cas no és tant no tan, ni molt menys, sobretot des de la meva perspectiva personal, que qualsevol projecte de comunitat política no s'encora en un passat gloriós, no?, on uns tenen el Cristòbal Colón i altres tenim el Jaume I, no? I és així, <laughs> vull dir, sobre gestes i horrors de, de poders, eh, però sí que, és, sens dubte, té una perspectiva molt comuna. Eh, en l'actual escenari polític, la resposta ubicaven el tema sobrement cultural i lingüístic, atesca l'ofensiva que pot haver-hi a Catalunya, que pot haver-hi al País Valencià o que pot haver-hi a les Illes Balears era molt, molt molt molt similar i l'altre que per mi és fonamental i això també al llarg de la història del nacionalisme català o del catalisme polític ha costat eh, debats, em sembla, molt més molt més durs i agris que els que tindrem avui aquí doncs com el professor Fontana que quan reivindicava la confederalitat o sigui reivindicar-los des de la confederalitat doncs se li tirava literalment eh, a sobre això jo crec que cal ser sincer i jo crec que aquest encara és un debat resolt de ha de ser confederal la que cada no? el País Valencià ha de decidit el seu futur i les Illes Balears però hi ha encara sectors de l'independentisme que, no, que no ho veuen així que, no? que continuen considerant com a subjecte únic polític jo crec que francament en franc retrocés no? atès al desenvolupament polític, però deixo que si no... No, no, pots enrotllar tot el que vulguis. Sí que realment eh, hi ha el plantejament per una banda no? eh, de la gent que el considera com un subjecte únic i no confederal sí. i per altra banda de la gent que no el reconeix ni com un subjecte. No? Per tant, sí. serien una mica els dos extrems en aquest sentit. Salvador, no sé si voldries afegir això. No? Tu, tu venies a, a retreure aquest plantejament un punt de... Eh, com de, que s'atribuïa a Catalunya i al Principat un cert lideratge eh, poc respectuós amb les realitats polítiques i territorials dels Estes... altres espais, no? i que realment hi havia com una voluntat d'avantguarda no? a l'hora de, eh, si no recordo literal, més o menys literalment, a l'hora de dir què és el que havien de ser aquests, aquests territoris a priori una mica al marge del que semblava que les persones que viuen en aquells territoris volen o no? més o menys... Eh, pot, potser no, no vaig ser massa afortunat quan, quan vaig escriure aquests, eh, aquests comentaris, en tot cas abans de... de de comentar algunes sobre un tema que jo crec que podrà aportar poca cosa no? eh, volia dir una, una cosa prèvia <ríe> crec que aquesta polèmica no, no donarà tot el fruit que els oients poden esperar per quina raó? Doncs? Perquè, perquè jo amb el, amb el David que conec una mica i fins i tot li he tingut l'honor d'entrevistar-lo crec que, que tinc milions de punts en comú eh? si jo tingués que anar a una illa deserta doncs una de les persones que em podria portar és el David el eh, meu sotaria amb músiques similars llegiria llibres similars és molt probable que porti un llibre a la seva motxilla que jo també hagi llegit o estigui llegint no sé, el seu àmbit, el seu espírit cooperativa a mi sembla admirable, la seva figura política em sembla essencial, sé que és una persona absolutament honesta, bueno, no sé, és un dels referents que jo tinc, encara que tingui doncs, 20 anys menys que això, per tant jo soc un, un, un deixeble d'ell per tant podré discrepar de poques coses. En, en l'àmbit que estem parlant ja tenien algunes discrepàncies o algun, bastantes discrepàncies, en podem parlar més o menys eh, amb argumentació que jo reconec que no seré capaç de donar una argumentació molt interessant perquè és que més que res inductes, dubtes, tinc preguntes i tinc poques afirmacions. Sobre el tema dels avisos catalans, la poca cosa que puc dir jo se'ls ho veig el projecte polític dels polítics catalans jo no estic més informat però és un projecte més o menys recent jo vinc de l'esquerra comunista i quan era jove eh, militava, primer vaig militar amb el FRAP després vaig militar amb el moviment comunista de Catalunya després amb l'ORT després ja he estat amb altres partits i si no recordo malament va ser els anys 70 i tants quan aquest projecte d'alguna forma es va posar sobre la taula i alguns partits polítics d'aquests àmbit, àmbits i d'altres àmbits això van parlar d'aquestes solucions si jo no recordo malament en temps diguem, de la l'intentitat franquista no es parlava molt d'aquest tema no? Entonces, llavors s'ha parlat, s'ha discutit, s'ha argumentat i no he sigut, he reconèixer molt aquestes discussions el que puc comentar sobre això és que eh, jo similituds culturals entre, entre el Principat, per dir d'alguna forma el País Valencià i les Illes, jo hi veig o sigui, que, que això no, no hi ha cap discussió, no? un exemple que tothom tenim en ment no? un dels cantants que nosaltres ens agrada més o a mi m'agrada molt i, doncs, el problema del País Valencià és el Raimon no? per un exemple concret no? em sembla si, que es pot dir que tant al País Valencià com, com, com a les Illes eh, el català és un dels idiomes, no és l'únic idioma o sigui, que són realitats eh, eh, lingüísticament diverses tant en un lloc com en un altre no? fins i tot, si permeteu, també jo diria que el cas del Principat passa exactament el, el mateix no? és a dir, la presència del castellà a Catalunya és important, la presència del castellà del de la Isolència és molt important, en el cas de les Illes és el mateix, però més enllà d'això és cert doncs, que hi ha punts històrics, culturals, que jo no domino però crec que, que són interessants. Per tant, a partir d'aquí, doncs, una comunitat cultural-lingüística doncs, no hi ha res donar altres passos i crear a partir d'aquí un projecte polític, bueno, jo, no, jo no, no tinc res a dir, és a dir, que, que no m'ho poso en absolut. M'imagino que la condició simplement és que les ciutadanies d'aquests jocs doncs, eh, doncs apostin per aquesta qüestió, els semblen raonables, sin d'acord i jo no sabria dir res més, és a dir, si la ciutadania del País Valencià, de del principal de les Illes i d'altres llocs es posen d'acord i pensen que per raons culturals i històries creuen que hi ha una forma de confluir tot aquests eh, drets, eh, aquests drets comuns, jo no m'hi poso, que això es concreti en una confederació o una federació o una altra cosa, jo no podria no podria dir en aquests moments. Que... L'Uri volia comentar alguna cosa? No, no, jo arrel una mica seguint el, el fil argumental de, dels articles una altra de les qüestions en les que polemitzeu o no ho veieu de la mateixa manera és pel que fa a les mobilitzacions populars i el sentiment independentista o la, la inquietud nacional d'aquests moviments populars. No? Hi ha una, una certa idea de que la classe treballadora combativa als països catalans o el principat no ha tingut tradicionalment aquesta eh, sensibilitat eh, alhora el David posava una exemple, que era el del Noi del Sucre, amb el seu Parlament referint-se a que els veritables enemics eren foment del treball i no els obrers catalans... No, no sé com veieu si realment s'ha produït una mica aquesta visió des d'una certa mm, esquerra eh, espanyola, eh, si això ha canviat mm, amb el pas del temps, eh, si aquesta perspectiva té elements sobre els quals es pugui assentar eh, en alguns moments i li pugui donar, donar la, la validesa, com, com ho veieu? Mateix, jo. Jo veig amb també en perspectiva amb perspectiva històrica. M'has dicho també l'anterior és veritat que a la Llum de, o sigui, per la CUP els peixos catalans sí que són és on està sentant seu projecte polític, on es desplega hi ha CUP de València hi ha CUP a la gent de la, que coneixem com Catalunya Nord, i hi ha gent també molt interessada a les, a les illes també de forma, tots sabeu, de forma no, eh, embrionària. Jo em guardo un tanto de la pregunta anterior perquè l'URIMA ha canviat el tema i jo volia dir una cosa, <ríe> volia preguntar-vos una cosa que em refereixo, sí. digues, digues respecte el que he comentat. Ah, no, respecte el que comentava, i jo crec que sí que hi ha, a vegades hi ha, hi ha estigmes i hi ha esbiaixos que s'han convertit en en veritat ser immanents no? I, i tan absurd és dir no? que tots els espanyols són burguesos com que, com que, o sigui, els tòpics nacionalistes sempre són eh, molt estúpids Amb una part, però això ja fa molts anys jo crec que va fer relativament mal eh, en certes cultures de, de tradició eh, marxista textos de solitura on s'equiparava la qüestió nacional catalana purament amb una reivindicació burguesa la qual cosa em sembla a la llum de la història del moviment popular d'aquest país més que, més que qüestionable I, i això va tenir molta rassaques posteriorment i després hi ha una cosa que segurament no estem d'acord amb el Salvador, que és que qui ha fet moltes vegades eh, ha fet mal a no? una reivindicació de plena llibertat Eh, política nacional no? eh, ha sigut 23 anys de convergegència no? no això ha, ha servit per la identificació no? el castellà treballador al català no? però clar també amb la mateixa resposta hi havia pues, un país que és complex un país on hi conviu Cornellà o conviu al Prat o conviu a Tarragona amb, amb Vic amb Girona amb Ripoll i amb, el, i amb el Pallars i per tant jo crec que, que la història ha mo en de tot el minut de les successives, una migratòries amb la qual m'incloc que han fet aquest país doncs són molt fèrtils no? I, i penso que és interessant trencar, trencar esquemes perquè encara avui, sobretot des de fora a vegades des de, de l'estat espanyol no? doncs es fa aquesta identificació és, que uns, no? un, és, un, és una reivindicació burguesa i, estiu, i esteu seguint el, el, el joc, joc acíbi això jo penso que és, és injust, sobretot és injust és una natura classe, vull dir, de, de saber no? estratificar les classes socials a Catalunya i saber què és l'alta burguesia què és l'alta oligarquia, què són els menestrals encara avui igual que queden perquè ja no hi ha gaires què és la i què és l'àmplia majoria social, on puc, oblidar, puc per la crisi, però penso més que era un debat que segurament també ho vaig dir que no era gust, no? Això va ser molt ràpid i fins i tot no s'anava a publicar i era més tenir un altre altra, perquè pot, pot semblar que el debat les formes, iguals era més dur del que en veritat ho era, o sigui, era, era més un creuament d'idees, però que això que, que no analitzar la qüestió nacional des de perspectiva de classe és inútil Salud uh, segurament contestaré aquesta pregunta i marxaré una mica l'última però permeteu-me aquí dir 3 o 4 coses uh, la primera uh, uh, a mi sembla que en aquest tema que estem discutint hi ha alguna cosa que té a veure amb els, amb els sentiments no? com, com cadascú que un cadascú s'hi sent, no? llavors jo m'hauria de dir com, com en sento jo, no? si jo miro a mi mateix i em miro i penso sobre això, jo com en sento? Jo en sento català doncs sense agredir-ho, però no. Eh? Jo en sento espanyol, no. Eh? Els símbols que envolten l'actualista catalana els semblen absurdament vomitius, ho diré dos vegades ser si de cas, vomitius, vomitius, em fan fàstic, sincerament, com m'imagino qualsevol persona antifeixista, demòcrata, etc. Llavors, jo com en sento? Jo sóc un net d'un gobrer senatista que provenia de l'Aragó que va ser afossellat a Barcelona el mes de maig del 39. Jo, jo en sento hereu d'aquesta tradició de gent desfavorida, d'aquí o d'allà, que aquí o en molts llocs va lluitar per llibertat, per, les, per la democràcia autèntica, per els drets entre els treballadors, pel socialisme, amb les diferents versions que es, puguin, que es puguin estudiar. Jo sóc una mena de roten i amb això jo més o menys em trobo identificat. Eh? Però repeteixo, jo no soc ni català, no en sento català ni en sento espanyol. Tampoc us m'oblito, és una altra cosa que jo en sento. Eh? Dos, respecte al tema que deia el David, jo crec que és absolutament raonable el que deia és a dir, si un pensa una mica en el, en el temps de la vida antifranquista, eh, jo vaig néixer al 54 i a partir del 70 més o menys, ja era molt jovenet, doncs em vaig començar a ficar aquí a eh, no? Llavors, quan arribava el dia 11 de setembre, qui sortia al carrer vindicant llibertats per Catalunya? Doncs molta gent que es deia, doncs, com el David, o com Joan López, Martínez, eh, Pérez, Fernández Vull, el vull perquè és una persona que va ser empresonada i ha estat un amic i un, i un mestre meu, uh -huh. i gent que es deia, doncs, Baista Barneo com, bueno, no, en aquest cas no hi equivoco, en Baix i un altre que seia Taverner, però no Baix i Taverner perdó, eh, el senyor Mas jo no vaig veure mai perquè ja, i, i té la meva edat més o menys però jo no, no, no, no, no vaig coincident bé i amb el senyor Piqué tampoc i, i amb gent d'aquest tipus no? llavors hi havia gent treballadora i no treballadora, no, no cal dir les coses per altres, que lluitava per aquestes qüestions i eren d'aquí, jo deia, això també cal dir-ho eh, dos eh, hi ha hagut tot aquest període de temps i des del meu punt de vista hi eh, no cal que parli del que ha fet els governs centrals. Amb aquests governs centrals doncs, caldria incloure tant els governs del PP com els governs del PSOE amb alguns casos recolzats per Convergència i Unió, com tothom eh, tenim presència. Han fet algun gest des de les instàncies centrals, per dir-ho d'alguna forma, a favor diguem, de la comunitat dels diferents pobles de l'estat espanyol? Doncs jo... Però molt que penso no veig cap, és dir, i no seria tan, tan difícil, em sembla, jo no som un monarquic com vosaltres i ja us ho imagineu, però és tan impossible que un cap d'estat es pugui dirigir a la ciutadania de desafarat al cap de l'any parlant en els quatre idiomes. Això és una vindicació absurda, irresponsable, i ens en semblen de sentit comú, no? Doncs aquest gest, que jo sàpiga, mai ho ha tingut, no? Um, però mirant des d'aquí i per no parlar des d'allà i si no parlant des d'aquí i mirant com jo veig críticament les coses jo també penso que aquí de les diferents instàncies polítiques i no polítiques del de que s'anomena des del punt de vista discutiblement societat civil doncs el que s'ha posat aèfasi és en, en separar en dividir i, i aquesta qüestió doncs, sempre és possible si, si, si, si Catalunya arribés jo no apostaré no per això, eh? no vull no, no enganyar-vos, no? si fos un estat independent dins de cert temps doncs, si algunes persones volguessin dividir la gent en funció d'haver-se saber què, doncs ho podrien aconseguir fàcilment, i podrien dividir entre la Barcelona de ciutat i els voltants i amb la gent de Lleida profunda, la gent de Girona no sé qui, dividir la gent no, no, no té massa complicacions, ho sigui incidir d'incidir en, en aspectes i donar-li una importància que de fet no, no, no, no, no es té, no? això és el que volia dir i tampoc volia eh, voldria fer això una altra cosa, eh? perquè veia una mica els sentiments que jo tinc, o sigui, jo crec que el David vull estar en algun lloc, ells no, no és nacionalista sinó que és independentista, jo no soc ni nacionalista ni independentista i per quina raó, doncs eh... És una també de sentiments, és a dir, a mi, quan escolto arguments, eh, que estic, penso que el David mai mantindria per, per, per dignitat i per elegància i per mil milions de coses més, no? que posen èmfasis en què a Catalunya si fos un estat propi la gent viuria millor, jo em poso dels nervis, no hi una altra cosa, no? perquè em semblen arguments com els del senyor Bossi, de la Lliga del Nord, que em semblen racistes, deprivileixats, de gent que no té res a veure amb la nostra tradició de totes les persones que es de maquin, no? Llavors jo, jo, a mi que em passa, doncs a mi a mi eh, la història de Safarat si poso en fer gent com Keipo de Llano, o, o Francisco Franco, o, o, o Arias Namarro, o el senyor Samarang, eh, perquè el senyor Samarang és part d'aquest unitats, jo em poso dels nervis perquè són el que són. No? Però, en canvi, quan miro altres persones, doncs no em passa el mateix. Jo penso, jo què sé, amb Enrique Ruano, penso amb el Salvador Puig Antic, penso amb la Dolores Ibarro, i penso amb el Nin, i, i no sé, són gent que jo trobo germans meus i... i i m'agradaria formar part d'una comunitat en què la gent es pogués entendre bé, viugués eh, llibertats per tothom, la gent es pogués conviure, i crec que això és un projecte que l'esquerra catalana i no catalana havia defensat fa, posem, 40-50 anys, i jo ho sento molt, i ja és complicat, eh, perquè des del govern central s'han fet coses Diferents governs centrals han fet coses, diguem, poc raonables i també sap que algunes forces polítiques d'esquerra en aquest camp tenen molt a, molt a rectificar, però des del meu punt de vista jo crec que és un projecte positiu i és el que, el que jo defenso. És un punt sí, d'avant, sí. jo crec que al final el que, el que entra és que és una mica el, el kit de la clau de volta, mm -hmm. que és de terminar d'esquerres. Fa una setmana que jo ara dient Catalunya no pot exercir el dret a terminació unilateralment. Fes, què ha passat? No? Per perquè, perquè hem perdut cultura política? I respecte al que deia, jo crec que un tema molt interessant és el de les identitats. I el tema de les identitats és un tema prou personal, a vegades fins i tot prou íntim, per qual s'ha de tenir un profund respecte. Vull dir, cadascú. És un tema tan lliscant que jo no imposaria en no? una nova institucionalitat cap i dentata de ningú. Cadascú cosa se sent el que vulgui. I l'altre estic absolutament d'acord. I a més, hem viscut experiències... Independen... El que no podem negar és que l'independentisme és transversal. I que, per tant, tenim, molt petit, afortunadament, independentismes d'extrema dreta, i el tenim, és minoritari, és parcial, no? Els 33... El un neopatentisme neoliberal da Nouancuny que ha sigut el discurs eh a dir la mateixa paraula que dijavant d'El Salvador, però no, que era absolutament que cal combatre, no, que és el del nacionalisme econòmic tipus utilitarista, eh, utilitarista, si, si no, utilitarista Lega Norte, el Veneto al, al, al nord contra el sud, no, no que 15 km de nostra burgesia, això per començar, no, I a més que és una aliada estratègica dels grans negocis de l'Estat espanyol, no, no, una cosa que també deia, que també preguntava El Salvador al Tèxic, que a més, és òbvi, a més, ja no, és obviousament ja malament, perquè aquí es va donar suport a Franco moltíssims catalans, sobretot els de component de classe de classe alta i la resta. Jo sí que sóc que independentista, però tampoc en funció d'una identitat eh, tancada, sinó de, oberta, permeable, mutable, doncs dir tot, pues també em posaria, no? Al triangle, al triangle blau, és una cosa que sempre hem identificat, no? Pàtrida, que ja patrida, que és igual, és un república que no té pàtria perquè el franquisme ha dit que no tenen pàtria. Eh, però en tot cas soc independentista eh, en funció d'una clau purament democràtica és a dir, un clau d'un de, dret democràtic que penso que existeix a qualsevol poble del món i el català i el català és un, un punt i seguit Això és una lectura, val? jo crec que casa una mica amb el d'abans és el que jo volia comentar que m'havia quedat per dir d'acord? Que és, si realment fem una lectura que jo crec que és la lectura més eh, que té més sentit eh? bueno, és la meva opinió eh, des d'un punt de vista d'una tradició socialista o marxista, si voleu, d'herència marxista, el que sigui que és una lectura estrictament democràtica, de, de l'exercici del dret d'autodeterminació, és aquí on es plantegen uns certs dubtes en realitat al voltant de la qüestió dels Països Catalans. O sigui, jo amb això d'alguna manera entenc l'argument del Salvador eh, perquè molta gent es pregunta, i a més a més penso que és pertinent perquè moltíssima gent s'està, o, o mostra una certa adhesió, especialment des de l'esquerra independentista, al concepte de Països Catalans, que és totalment respectable, igual que tu, David, o que tota la CUP, però sí que planteja dubtes, perquè primer tot el regionalisme burgès i autonomisme català no, ha, no ho ha tingut mai en compte Ai. Esquerra Republicana en alguns moments de la seva història, però tampoc per tant en realitat sí que és un terme que es per, pertany essencialment a l'esquerra independentista no? sí, però no, no és modern eh? el, el mot no, és del 1968 eh? bé, bé, bé, bé, bé. bé, bé molt delat, però sí. em refereixo que si t'hi fixes ara mateix tu m'acabes d'utilitzar un argument històric Uh -huh. Per des del punt de vista democràtic de l'exercici del dret d'autodeterminació en, en, en quant a que una, la població que viu als països catalans, per exemple al País Valencià Um, aposti per uh, exercir aquest dret d'autodeterminació i dir-se a ell mateix com a part dels països catalans, estem a les antípodes que això passi. Ser una mica radical si voleu. Sí, el sí o no, eh? Sí. O sigui, o sigui, jo, ho dic per jo, posar una mica a la llaga. Jo, eh? jo crec que és un bon debat. Eh? Si agafem la tradició clàssica de Lenin que li atribueixen el que va continuar però que era de Lenin, de què és nació una comunitat en el temps desenvolupada amb una cultura pròpia. De... Jo penso que sí. És que hi ha un vincle. Aquí. Mireu si identificava, com a mínim, els vincles culturals i polítics, que el Comitè de Catalunya d'una de les CNTs es deia Comitè de Catalunya i Balears. Que la Caixa de Barcelona, que va viure 40 anys durant el franquisme, es deia Caja d'Ahorros de Barcelona i Baleares. Vull dir, que la concepció de que existeix un vincle més enllà de, un pan català. A vegades s'utilitza molt per, no? per per estigmatitzar que això és pan catalanista no? i que és un que conviven a l'esquerra valenciana, estrabatgements pancatalanistes que fa molt. Jo crec panet, que l'esquerra sí. Indep, eh, és independentista, perdó pel mm. colonialisme que ara no, els expulsaran. Em Campinyo. per una d'estar molt a materna la realitat social, i la realitat social. Jo he estat a una assemblea de l'Assemblea de CUP que aleshores a anava com a periodista, era el març. Doncs, recordo un company de Girona que que parlava molt bé de les comarques d'interior castellà parlants i que et formaven part de la realitat no? i s'haria de tenir molt molt, molt molt molt en compte. I per tant eh, jo crec que tota nació si es em permet l'animalada bueno, ho diuen uns companys vasculs eh, que també estan en el post nacionalisme di és, és imaginada no? o és, o és, però finalment refereix a una realitat social i al final la forma que ha dubtat és la de, és, la, és, la, és la de nació vull dir. al final, jo penso que el català sí que es dèiem, tot com a, com a concepte de nació, però jo diria que, que, que de forma molt, molt, molt confederal, el que passa que també hi ha hagut molt l'esquartament esquart, polític, eh, de, dir, de, de trencar els vincles, o sigui, jo penso sempre també que mira molt més al sud al nord que al nord al sud, el Principat, no només la Borgesia, eh? mira absolutament, mai mira, és que tenim és una realitat política concreta, jo estic al 94 a Burgessot, de no, no, estem tots denunciant la morderia Magulló, hem nat a, a les Illes Balears amb mil xerrades, tenim vincles amb obra cultural balear, de fet hi ha una cosa que aquí amb el tripartit que a vegades no ens en recordem com si fos només de l'esquerra radical independentista, i no, qui fa una assemblea de municipis dels països catalans és el tripartit, és el primer tripartit i reuneix, regidors del País Valencià i de les Illes Balears. <coughs> o hi ha un institut de cultura, que és el Llull que plegava un, un territori per tant, realitat lingüística o social-cultural jo crec que és innegable de fet, qualsevol mapa de llengües de la Unió Europea quantitatifica els mapes lingüístics que conviuen diverses llengües doncs surt, surt una realitat que es diu països països catalans, i és veritat que dotar això d'estructura política, és un projecte avui, és veritat que sobre el tauler dels projectes polítics comparats és les de l'esquerra independentista, sí però els processos també són també és veritat que l'antiprocess processos autònom i són autònom, eh? la primavera valenciana la impulsió de compromís amb el bloc a les institucions i en el fons són o sigui, realitats polítiques diferents o el PCM, s'haurien o sigui, de mentir moltes coses, no? però PSM també parla de catalans anem fent, anem fent una mica de us anem tirant algun punyalet perquè com que esteu fent un segon Salvador i ara et comento només per matisar, com que us esteu portant molt bé i no us esteu discutint i ens esteu fent un bien queda quan bueno, us veu tirar els plats pel cap una mica per internet doncs pues jo ara us apreto o sigui ara no, que, que no quedem sí. nosaltres com uns d'allò però estem intentant defensar una mica els postulats que de forma transversal estaven a l'entrevista perquè ja hi hagi una mica de suc que igualment encara que no hi hagi molt conflicte penso que és hiperinteressant el debat digues Salvador, jo volia comentar una cosa de... bueno, doncs jo diria una cosa que sí que et desacord molde na la... govern amb la copa <ríe> <I ríe> perquè exacte. sobre això que deiem fa un moment, eh, uh, s'en si permeteu dir tres coses, una petita broma un dels problemes dels països catalans és, és el nom, eh? jo crec que és un nom poc ensaltat encertat, eh? països catalans jo crec que s'hauria de buscar un altre nom, però vaja ja està cunyat, dos eh, jo crec que des del punt de vista diguem democràtics si el que pretenem és que les ciutadanies si es a banda el tema del principal, del País València i de les Illes s'incorporin en aquest procés doncs, eh, bueno simplement és un <tot>. Molt, però molt complicades. és a dir, no, no dic que sigui quimèric o potser ho és, utòpica, però vaja, d'un i eh, és a dir, perquè està bastant les coses és molt, molt difícil i la tercera cosa, que no cal oblidar, que són realitats uh, lingüístiques bueno, complicades i diverses, és a dir que, que, que Catalunya ho és, doncs, el país valencià per el que jo sé del tema, en aquest moments també ho és i molt i de següestes ja ho has fet el mateix, però baix insisteixo és a dir, jo amb això puc aportar poca cosa i em sembla que si una força política com la CUP pretén uh, tirant davant un projecte d'aquest tipus si ho fa de forma argumentada democràtica doncs no hi, no hi ha res a dir no. jo, jo sincerament no m'encrescaria en aquest tema jo faria l'últim caportació a un uh -huh. tema que em sembla molt paral·lel és el de Navarra Malgrat les distàncies passa el mateix uh -huh. el que passa que Navarra va haver una reivindicació fortíssima des de el PSOE reivindicava la Unió de Navarra i el que coneixem com a comunitat autònoma basca de 1976 no? uh -huh. i avui és la gran batalla de la dreta i de part del PSOE és, és mentida Navarra, Navarra no és el País Basc no? i el que passa és que hi ha hagut molta més reivindicació i avui poca gent ho, ho, ho dissocia fins i tot la parlem de resolució aquí hi ha hagut molta més, molta més perdició i jo quan parlo no parlo tant pel meu desig sinó per l'haver estat a Xàtiva, al Coi, a Burs i a Sot, hi haurà gent que realment, o sigui, se senten des d'un punt de vista nacional eh, bueno, pues amb dinàmiques d'exclusió, amb dinàmiques de negació cultural, amb dinàmiques fins i tot, en el cas de l'educació avui al País Valencià de persecució, o sigui, 125.000 eh, no i noies que no poden estudiar en la seva llengua, en la seva llengua eterna, vull dir, que no és tant, jo no és, la meva percepció és molt més escoltar el Feliu Guantoro i dir com viu ell la situació política valenciana no? i és el que em dona una concepció de que sí que compartint coses, que no que jo digui i arribem fins a no? fins de no sé on Si sí, vols obrir tu bueno, Jo volia uh, obrir punts entre s'acord Si no, no, no sí, sí. I tant. Eh? El David és una persona molt raonable i, i m'entendem Llavors jo volia dir tres coses que s'han passat al cap que jo no estic d'acord amb coses que que s'ha fet realment. La exemple, la primera, la CUP, eh, amb, les, amb la declaració, no sé com dir-ho, sobiranista, que es diu del passat... Sí. Uh, del passat uh, uh, Dimecres, 23. Dimecres, 23. Eh, Varen fer una cosa d'aquestes cafeneies, molt intel·ligents, són gent molt... que pensa amb el cap i pensa d'una forma creativa, com Muriel Che Guevara, per tant, són guadaristes, fins i tot amb això, i van fer una cosa molt creativa, crec que una persona va votar a favor d'aquesta declaració i dues persones es van estrenyar. Jo, sincerament, no ho entenc. Jo no ho hagués votat mai a favor d'aquesta d'aquesta declaració. Per què? Eh? Perquè estic en contra del dret de decidir, òbviament no, però després voldria fer un matís. Per què no? Perquè no m'ho cregui aquest paper. Eh? Aquest paper no el tinc a la ment, el David el tindrà segurament molt més estudiat que jo, però hi ha hagut un moment que parla de cohesió social i d'estat de benestar. I aquest paper em sembla que el va defensar Oriol Puixol <laughs> en el Parlament de Catalunya, si no recordo malament, i està firmat per Comerçes i Unió. Qualsevol persona, però molt innocent que sigui, fins i tot que sigui una ànima, eh, no sé, pura, de, de, del cel, un àngel, sap perfectament que qualsevol cosa que tingui a veure en cohesió amb social i estat de benestar i que al costat estiguin així les concorciències de unió, no sé, és com parlar d'un cercle quadrat que tingui entre 3.000 costats al CUP no, no té cap sentit aquesta frase no? doncs seria una cosa d'aquest tipus, o a dir, un, un govern aquest també, no? perquè encara que Esquerra volent el recolzi, jo no veig grans diferències entre el que feien fa 5 mesos i el que fan ara que amb dos anys ha fet el que ha fet d'agressió a la gent treballadora a la gent desfavorida, a la gent que té no sé, a la gent que cobra 400 euros el pirmi, és a dir, quan un pensa tot i pensa que si no va ser la primera o la segona cosa que van portar al Parlament va ser que les grans fortunes catalanes no paguessin impostos quan agradaven com es pot creure per la social o d'estat de benestar no sé pensar que el senyor Vull Ruiz o el senyor Mas o el senyor Mas que per cert era un antic deixeble del sacristan bueno, els deixebles són una cosa i els mestres són una altra, com més veu en aquest cas clarament, no? Doncs, doncs estiguin per aquest tema, no sé potser jo estic mal informat però jo diria que no dos el tema del dret de decidir... Vols contestar aquesta primer ah, però... o, o entrem en i guardes l'altre? Ho dic sí, perquè sí, és una, sí, una un un mi mica un més dinàmic. Eh, això. Jo sé jo que internament un... ha sigut un tema polèmic dintre la CUP, per tant, no sé fins a quin punt... Sí, jo diria una, que la, que la particular votació de la CUP, eh, diguem, per incorporar una cosa que nosaltres ja en aquest debat i és també noves formes de fer política, de consensuar debats, de fer síntesis polítiques, ve d'un debat que es fa al Consell Polític on també surt aquest element de reflexió eh, i també surt que tot dret de és un dret democràtic és dir, és que, perquè ell perquè el reivindiqui i jo no deixaré d'estar a favor de la, de la autoterminació jo crec que no hi element eh, de fons, crec que això és així i, i el tanto perquè el que deia el Salvador es traduirà jo crec que a partir d'aquest dissabte de la setmana que ve en el nou argument que entra dins dels tòpics nacionals els nostres en aquest cas sí. la culpa és de Madrid no? això ja ho, bueno, ho ha dit a... i llavors no, aquí retallem l'avantguarda retallada ha sigut Convergència uh -huh. que hi hagi un tractament fiscal que sigui susceptible de ser que és injust, per mi és injust i que, que calgui debatre, sobretot fonamentalment perquè ha finançat haver sense passatges aeroports sense avions etc. No? i tot un cicle de tsunami immobiliari doncs em sembla molt, molt interessant però jo crec que també i aquí entro ja a la part contradictòria perquè a més serà contradictòria i a més ho vam campanya en aquest cas vull dir que, que hi ha un moment en què convergirem o sigui si això no és en sèrio que és un altre debat que la CUP també tenien hi ha un moment en què en qualsevol procés d'iberament nacional doncs quan, quan els sandinistes entren a, a Managua l'omar marca a Beza es donarà perfectament a, a la muntanya que una comascona que el dia que entra després de 15 anys a la guerrilla entra a Managua i veu allò la tarima es troba tota la burguesia i diu, hòstia, però aquests ja acaben d'apuntar fa dos mesos, no? Bueno, doncs, mm. Convergència fa 6 mesos, que està reclamant la tua determinació. Mm. Jo crec que com, això té raó, i és així. Un procés d'alliberament nacional, de dreta a decidir, de transició nacional, és, és, és contradictori, i estàs coincidint, no? La persona que vam votar, no? La persona que ha votar, doncs, va coincidir en Convergència. Però crec que això també és, són, doncs això, també hi havia un comentari quan parlaven de l'homofòbia, que també hem firmat compromisos contra, contra l'homofòbia, i, i entrar, però entrar amb, amb una claredat expositiva tiàfana que cadascú sabem, sabem sabem on estem i jo diria que també i em sumo també perquè l'anàlisi és així a que qui ha reivindicat l'autodeterminació de Catalunya sota la dictadura no? doncs va ser fonamentalment l'hegemonia de la vida antifranquista pels no? comunistes no d'aquest no, com poble sí, sí, sí, sí. No jo, crec que, jo crec que depèn Depèn perquè jo crec que també el suc eh, incorpora eh, persones que venen del catalanisme polític mm. profund penso que el suc és la gran eh, la gran aportació que fa aquest país i que encara avui ningú li ha reconegut, és que si no hi ha fractura dins de classe obrera és gràcies al suc d'una sola classe, classe obrera i és veritat que l'hegemonia és absoluta al suc i una part que també s'ha de reconèixer que hi ha certes resistències pues, en front nacional de Catalunya, però que tenen el desplegament que tenen, aquí la de hegemonia política, però dins d'això jo crec que sí que assumim, que tot procés d'alliberament nacional és, és contradictòric o no? sigui, demà afirmem com ha sigut com ho ha sigut en les 555 consultes, on la, no? la gent de la CUP dels municipis ha participat la de la gent de convergència, o de bases de convergència o la manifestació, que tampoc va convocar la CUP no va convocar la manifestació de la Diada, no? una per benari, o la del 10-J també anava amb Convergència, no? i fins i tot l'amènic de Durem la guerra del 2003, Convergència, i mas, estaven a la, a la, a la manifestació. Per tant, un contradicció de classe que cal, que cal resoldre, i per mi, que potser aquí és on, on, on divergim, per mi el procés de, de, de, de, cap a la llibertat política, o sigui, el procés autodeterminista des de l'esquerra clarifica les contradiccions, no, no, no les difumina. No? I aquí diu, tot això difumina la contradicció de classe, i no, jo crec que en aquest moment estàs veient què diu l'Oleu, què diu l'Isidre Feiner, mm. què mm. diu el sabó d'Alemany que porta a Bèrtes, o sigui, quins són els vincles estrets? El no que diu línia... Oms, el dia després, no? què diu sí, el mateix Oms. Sí, sí. és... I l'altra és, eh, respecte a transicions, i ara ja m'enrollo massa, és que clar, a mi terme transició, després del que vam viure als 76, 78, 79 de... prefereixo parlar del que deia el suc, que ruptura el tema una mica tirant en aquest cas al revés un cable al David amb l'argument del David sí que hi ha per exemple una una lectura potser més pròpia de la teva tradició malgrat sigui molt compartida que suposo que veu llegir d'un sector ara que pertany a l'EUIA, bueno, concretament al PCC que és la de Manuel Delgado que d'alguna manera recollia aquest sentiment que deia el David, que d'alguna manera aquest procés també s'ha de resoldre, deia urgentment, perquè parlava un concepte que a mi em va fer gràcia i em vaig sentir bastant identificat, que és això de l'urgència clarificadora. És no? o sigui, dir, tota la gent que d'alguna manera sembla que sigui dels nostres, però en realitat només són patrioteros, per si per em permeteu que ho digui així clarament, i no tenen realment una voluntat de transformació social i socialista, etcètera, quedaran retratats un cop ja tinguem un estat propi, per entendre'ns, no? per fer una... Ho resumint de forma molt... I, i, i a l'inversa, no? És a dir, servirà com a mínim per clarificar i treure'ns aquesta contradicció que el David diu que no li molesta, o que en aquest procés de transició no molesta, però que sí que històricament ha estat una mica, perquè d'alguna manera ha fet que es convergim, no en aquella mica que sempre diu el David, de segon, en convergència, sinó que hi estiguem convergint constantment en qüestions de no? la declaració mateix. És un, és un punt on es visibilitza una certa convergència, convergència no i unió, sinó convergència, <ríe> convergència estrictament, entre la CUP, i, I siu i Esquerra, no? I per tant genera doncs, aquest tipus de contradicció comenta El Salvador. Clar, un cop es resolgui i aquesta contradicció, estarà clar que, o, o aquesta és lectura que fa el Manuel Delgado, no sé si la compartiu, que com al mínim llavors quedarà clar que en una banda estaran uns i en una banda estaran els altres i, no, sí. i no, no, no hi haurà sempre això que, que d'alguna manera embruta el debat de, de classe, per entendre'ns, no?, aquesta, aquesta lectura. Uh, a veure, què puc dir, això? Eh... <laughs> uh... Bueno, dos notes a peu de la pàgina. La foto, la foto era de Convergència, Esquerra Unida i Iniciativa, Iniciativa Esquerra Unida Alternativa. Jo amb aquesta foto la veritat és que no m'identifico en absolut i fa molta vergonya veure el Joan Herrera juntament amb el, amb el senyor Junqueras i el senyor Mas. No acabo d'entendre què feia aquest senyor hi ja amb aquesta foto. No? La segona cosa, que el David feia abans referència a les barbaritats que ha fet el govern central, a Safarà, a tota Espanya, doncs amb aquests aeroports que són, però, el 40, però clar, si sí, parlant d'aquí, tres coses del mateix, sí, perquè el grau de corrupció mateix, eh, que hi ha aquí al Principat és totalment equiparable al grau de corrupció que hi ha amb el resta de l'Estat, és a dir, que, vaja, és una cosa que us ha de vergonyosa. No? Anant més allà, a coses que segurament hem de dir aquí, no? a veure, el terme lliberament nacional, jo per exemple, David, jo no l'utilitzaria mai, sincerament, eh? uh -huh. jo, eh? jo parlant de Catalunya, si que parlessis del Sàhara jo s'utilitzaria, si em d'un si altre lloc també, però no, jo no utilitzaria aquest terme eh, dius, quin utilitzaries tu? Doncs no sé quin, sincerament t'ho admeto, però aquest no, no, perquè crec que són situacions bastant diferents no? um, però més enllà d'això anem a imaginar que aquest procés és un procés que existirà endavant que hi ha molta gent que està d'acord amb aquest procés i lluita, s'organitza i jo què crec que penso, no?, o què penso sobre això? Jo crec que aquest, tal com jo veig les coses en moments, per les coses que conec, tu estàs més ficat en aquestes qüestions, en saps més que això sobre això, jo crec que això estaria absolutament egemonitzat per les forces conservadores catalanes i que gent molt agradable i molt interessant i amb la qual jo em prenc quatre cafès i em vaig a, en aquesta illa de certa com tu i com els teus companys, doncs jo crec que estaria, si em l'expressió, molt poc adequada, com un consell un institut per tancar la porta i no, no massa més. Això és el que penso, eh? després tu em rectifiques i em convenç que no és així, no? la segona cosa per exemple, el dret a decidir és un terme que s'ha posant de moda des de fa no sé quan no sé, em soli dir doncs des de fa tot... jo aquest terme el trobo absolutament fetichista eh, manipulador, eh, no? no? inadmissible, no? perquè clar, dret a decidir què volia exactament és a dir, sobre moltes coses, jo vull decidir per exemple si eh, a la comunitat a la qual pertanyo ha d'haver-hi una república una monarquia, vull tenir dret a això vull, vull tenir dret a si, si l'entrada en l'euro ha estat adequada o no ha estat adequada vull tenir dret a que si l'estat de l'estat, el govern, la comunitat ha dedicat més diners a educació, a sanitat i qüestions a favorir a la gent més a vull, vull tenir dret a moltes coses no? llavors quan es parla de dret a de decidir només es fa referència a una qüestió, diguem, si em permeteu eh? quin vincle volem tenir, el eh, principal si volem incloure aquí els països catalans amb el reste de, de, de l'Estat no? i clar, és una forma de parcialitzar aquest dret no? és a dir, no? i en tercer lloc eh, la tradició a la qual jo pertanyo eh, i que el David també coneix perfectament doncs és una, una tradició que parlant del dret a l'autodeterminació. determinació, això es deia en temps del franquisme i s'ha dit també, és cert que amb menys èmfasis posteriorment no? uh, jo estic, penso ara no? una intervenció de Manuel Sacristán militant clandestinament, l'any 70 amb el Comitè Central de Madrid, què feia i feia referències al dret a l'autodeterminació i la qualitat i la importància d'aquest dret i la seva argumentació política però, però, però, això és el que jo penso el que he sentit, el que defenso és que aquest dret l'esquerra ho ha defensat sempre amb la intenció, encara que sembli contradictòria, no és, de dir, podem exercir aquest dret però el hem d'exercir no per separança sinó per intentar confluir d'una forma, diguem, lliure i, i, i posant coses en comú i intentant, diguem, construir una comunitat en la qual es puguin respectar les diferències sense cap dubte de tot tipus culturals i ingüístics però per intentant eh, viure conjuntament jo no, no acabo de captar que des punt de vista d'esquerra eh, un projecte que impliqui creació un nou estat si sí, un projecte que s'hagi de defensar en raons, sincerament, perquè és que jo no vull jo no vull, eh, a, mi no, a mi em preocupa és a dir, jo em sento, a veure, és una cosa també de sentiments, és dir, jo de què em sento més a prop? jo crec que el David li passa el mateix, del Sánchez Gordillo i de Diego Gañamero o del senyor Mas o del senyor Felip Puig, bueno, però no sé per favor, aquesta pregunta és absurda jo vull pertanyar a la mateixa comunitat que el Sánchez Gordillo i el senyor Diego Ganyamero que són mestres, referents meus i que me'ls estimo home, i jo no vull ser res del senyor Mas és que vaixa, no, o del senyor Mas Colella, aquesta gent no, no m'interessa en per res, vaixer, ells volen de reservar amb el que jo vull a la vida, no? Vols contestar David o jo també em volia matitzar? Sí. Estan molts temes interessants. Jo tinc Repet cinc coses un... molt ràpids i la primera no, no entenc ni la meva lletra. Ah. Sí, no sé... No ah, sé només aquest debat que ha encetat al Salvador en, re en relació al concepte d'autodeterminació versus dret a decidir què és sobirania real, etc és exactament el tema que volíem tractar el al programa. No passa res perquè estava claríssim que es trepitjaria, sí. però volíem confrontar d'alguna manera diferents visions d'entendre el sobiranisme, perquè es parla de sobiranisme quan en realitat sobirania és un terme que etimològicament parla de que precisament tinguem dret a decidir sobre tot, no, no, com a classe també, no? i per tant s'està, jo compro molt aquest argument, com a mínim, eh, s'està molt equiparant el fet de senzillament participar en una consulta o dir sí o no una consulta sobre un tema concret, el tema de ser sobirans, no? Jo crec que hi és difícil entendre, o hi ha una lectura de l'independentisme que esperem que s'expressi a la següent, a la següent tertúlia també que entén que no hi ha sobirania en el capitalisme o sigui que és molt difícil parlar d'això no? però només ho deien en el sentit que tingueu en compte que és un tema que intentarem desenvolupar per tant Nosaltres, no centrar-nos en això no? jo crec que també ho hem dit eh? Eh, mm -hmm. abans, durant i després dir, que qui limitava la sobirania és la capacitat de decidir sobre en aquest, en aquest cas de, de, de poder polític per dir un concepte purament de, de poder eren els mercats financers era l'estat espanyol no? Eh, i és la part de la nostra oligarquia oligarquia no? jo estic molt d'acord amb la segona reflexió del Salvador nosaltres no parlem molt poc de dret a de decidir parlem d'autoterminació de en clau de dret democràtic fonamental per decidir el nostre eh, futur després és veritat que aquí incorporo també una paradoxa històrica que tenim nosaltres dins de la tercera internacional de la història que és que el SUC és l'únic partit comunista d'una nació, permeteu-me dir així sí, sense estat, que està reconegut en, en, en el sí de la, de la, internacional, de la tercera internacional no? I, la, i la tercera que, la quarta que tenia que em preguntava el Pau i el Salvador era com, com es fa aquest procés com no? jo crec que a vegades s'ha en la república s'han escrit coses molt més interessants com a mínim de les produccions polítiques que nosaltres podem fer no? Jo el que Joaquim Maurin, que era una experiència interessant que era del Bocobre i Campanoli, que era del PUM ha teoritzat profundament la qüestió nacional catalana no? i deia que si algun dia passés la primera fase del procés la controlaríem precisament Eh, les èlits, i aquí m'han recordat el primer punt que era la qüestió de l'hegemonià estem amb una hegemonia de dretes també està, està espanyol amb una hegemonià de dretes i aquesta hegemonia continuarà igual vull dir, que passi el que passi no, hi, ha, hi haurà hegemonia de dretes, dic, perquè no sigui un, no? un argument com dir, no, no ho fem perquè ho faran ells i jo s'ho veig limitat, aquí l'esquerra endemandista porta 40 anys en no? reivindicat terminació, i el Mauri deia, primer ho faran les èlits, després ho faran eh, els menestrals, que ara les deia, menestrals, no? i finalment hi haurà el desplegament de les classes populars que no? I, clar, la construcció, jo crec que també ha canviat el segle XXI, també molt d'acord amb la reflexió del de què és sobirania política i què és sobirania econòmica jo no m'imagino, en un moment en què recuperem democràcia, per dir-ho així no m'imagino un checkpoint a la franja d'Aragó. penso que estem també en una Unió europea molt complexa que també limita moltíssim la democràcia i que l'important és doncs, això coses que també el Salvador també, segurament compartim obertament a mi em farà ser que parli d'estructures d'estat no? i de transició nacional i li regalem la gestió de l'aigua com a metge públic a una multinacional que acciona o que de, sí, sí. o que els peatges o nou, que l'es nou sigui un peatge a l'ombra que durant 45 anys haurem d'estar a pagar i ja el senyor Alemany doncs 5 euros per cada cotxe que passi em no? sembla una pèrdua absoluta de sobirania que hipoteca al futur, el futur de, del país o que el port de Barcelona li estem regalant a l'economia xinesa o els dispensaris de Girona no? que, estan... Sí, que estan privatitzant a, a grans operatives per tant, sí, és... jo crec que el, el, el concepte clau també és sobirania popular i al final que no hi ha res més per sobre i després l'amplitud de la tua terminació que és política i afecta a tots els ordres de la vida Uri? No, eh, en relació amb el que deies, David, també ens preguntava, no?, de quin grau de poder mm, aquesta oligarquia catalana suposadament sobiranista vol gaudir en un escenari de segrets de la democràcia, dictadura dels mercats? És a dir, seria gairebé una, una competència per les molles, no?, amb la resta d'oligarquies estatals. En, si avança el procés? No, no, vull dir, en, en, en un context, en una possible independència, un possible procés sobiranista... Eh, el grau de decisió no seria molt més elevat del que tenen ta, no, i és com està l'escenari no, no, no, no això, això és veritat però també són, són peons també, no? i també tot, no. No? tot espai, tot territori anem a dir-ho així, per dir un terme més geogràfics dels seus peons del capitalisme transnacional, financer etc. per tant jo crec que com tu diria és a dir, és una mica la contradicció aquesta, no? En un moment on l'oligarquia política està regalant el poder econòmic als mercats financers, mm. és just el moment en, en el que què deman, es, estan demanant sobirania política. És sí, però jo crec també, aquí hi ha, un, no és, hi ha una doble contradicció. Bé, bueno, jo crec que hi ha una contradicció i després ja una fa. Hi, hi, hi, ha un, hi ha un mite neoliberal. La la contradicció la, o sigui, el mitjà neoliberal és la cultura de l'escassadat no? aquí, aquí ningú té res les 35 primeres empreses espanyoles han guanyat 250.000 milions d'euros nets en gent de crisi la caixa ha guanyat els últims 6 anys de crisi eh, 8.900 milions d'euros sense comptar les provisions que són una millonada per l'explicació del seu immobiliari i el que s'ha de fer és anar a picar a la porta no? un mig d'avui també del senyor Feiner i dir bueno, que hem de trencar els ous per fer la truita, doncs pues ja estem farts de que els ous sempre siguin de, el del mateix cisteri de, de les classes populars i l'altra és una cosa que s'ha recuperat i és molt interessant que és un cert nacionalisme, un, un cert, no, un nacionalisme econòmic eh, espanyol, que va ser un terme que va recuperar molt Aznar, que és el Unitat de, de mercat, mm. el, el nacional, no nacional, o el no universal. I això ha tornat a sortir. I, eh? I aquí sí que és, és veritat, però és hi ha uns interessos econòmics fortíssims, tant basant al meu poble, dels meus avis, i l'única oficina aquella és la de la caixa. No? Vull dir, i, i, I els autopistes de Madrid, una part són de verdes. Sí, sí. Aleshores... La globalització també és, i quan es parla d'això també és veritat que si analitzes les plans econòmica i si s'interessa llegir l'últim any, com com més alt és l'oligarquia, no? Però hi ha fraccions de la burgesia catalana que no, que estan alineades amb el procés de, de convergència, eh, de transició nacional, dret, dret a decidir, però com més alts, circula coestre, circula d'economia, no? bueno, estan en tot per demanar l'oligua a sortir l'altre dia. No? Dir, el que fa, fa falta és un pacte, és un pacte fiscal. Bueno, sobre això que deio, eh, tampoc podrà portar mals cosa, però eh, permeteu-me una petita dada sobre això de, de la caixa i, i dels sous i dels banys d'algunes persones. El de Divo calculava, i ara soc professor d'economia i calculava que el que va guanyar el senyor Feiner, crec que va ser l'any 2011 o 2019, no podia precisar-ho. Jo porto treballant, jo començo, vaig començar a treballar als 14 anys. Treballo uns 50 anys de la meva vida i ara, com sabeu, soc professor d'institut i tinc un sou raonable, eh? sobretot comparat amb altres persones. No? Doncs jo hauria de treballar, eh, hauria de tenir 5 vides, 5 vides treballen 50 anys amb un sou com el que tinc ara, que no ho he tingut sempre així i he guanyat mil pessetes, no? Doncs per guanyar el que ja he guanyat en un any no sé això no té res a amb qualsevol cosa i a veure amb la justícia d'ammediat que sigui aquest concepte que mantinguem la, la segona cosa que volia Més comentar... Més tenen en compte el que fas tu i el que fa ell. Al el el marge de, de qüestions de classe, a què dediques tu i què aconsegueixes tu amb la teva feina i què fa ells? Bueno, molt i molt, no, molt no, cortès per és tu. És evident. Està, eh? molt, està molt bé el que dius. Sí? Uh, I la segona cosa que volia comentar és... Si jo t'hagués que donar una imatge del que és uh, un sector de la burguesia catalana, és que els, aquests conceptes, clar, si els mirem amb lupa, llavors tenen moltes tendències, es ha de molt lligams i xarxes i coses així, no? però, però hem de pensar que aquesta, aquesta burguesia representada en part per Convergència i Unió va apostar per una cosa com Eurovegas. És a dir, no els hi va sortir, al final sembla que ha anat a Madrid, però van apostar per una cosa tan salvatge cultural, ambientalment, socialment, laboralment, com una cosa així. Llavors, esperar alguna cosa d'una classe social que amb una ciutat tipus aposta per una cosa d'aquest tipus, que amb el que implica de, no sé, treball de sencana categoria, prostitució, màfies... És que és així? És a dir, és, és, això és el que van fer i ho volien fer, no? No sé, això és el que jo, no? I, I també volia comentar que per, per, per produir altres temes, eh? dir, si em permeteu, eh? dir, sí, sí, sí. Eh, anem a imaginar que, que aquest procés tira endavant, no? I, i que eh, Catalunya hegemonitzada, no? anem a imaginar que això es pot canviar, no? la gent de la CUP són gent molt combativa, vosaltres també són molt combatius, jo també una mica, sóc gran, però també, i són capaços, diguem, d'agirar les coses. Llavors, iniciem un procés eh, cap a la creació d'un nou estat, amb una orientació, diguem, més d'esquerres. Anem a imaginar tal cosa, que són capaços d'alterar l'hegemonia d'aquest procés. Molt bé. Això ho tirem endavant. Molt bé. Si jo no estic eh, malficat o el camp no em pensa bé, és dir, jo crec que un procés d'aquest tipus a Euskadi se n'hi el dia següent o, o, o fins i tot dos mesos abans. Llavors és possible que això passés a Catalunya i passés a Euskadi. El rest d'Espanya, el rest de Safarà, com et vol dir, és viable històricament? Jo no ho veig, sensement. Jo no veig. Crec que no, que no és viable. Això implicaria primer, des de vista... Viable, vols dir, econòmicament, políticament? No, viable històricament, res més. És, és, és a dir, Espanya podria existir si tu treus o principal i treus l'Hoscadi? Jo crec que no, des del punt de vista... Uh, comentar-ho, m'hauria de prendre punts i el proper dia si sí vols en parlar perquè ara se i per, no, roli, per no, què, hosti no, quina, quina pregunta que, que amb el debat estava obert i només t'hi faig a aquest apunt sí. eh? que és el subjecte polític que al final dèiem, el moll de l'os de la qüestió és si el país el que és un subjecte polític si Catalunya és un subjecte o el Fins de és un subjecte polític sí, sí. Uh -huh. però això implicaria des del punt de vista, més enllà d'això que la comunitat, diguem, del reste de l'Estat estaria tan manipulada que es aniria cap a l'extrema dreta immediatament això, de pensar que això jo crec que succeiria com reaccionaria aquesta comunitat? No ho sé i a l'interior de Catalunya des d'algun món de vista hi ha un percentatge de la població que eh, o jo m'equivoco molt o també estaria molt manipulat per algunes forces polítiques i també es recantaria cap a posicions eh, molt poca eh, raonables i, i sí. llavors és que una situació diguem de conflicte no entre burgesia i classes populars, sinó en el si d'algunes classes socials que estarien mm -hmm. dividides i manipulades s'ampron en aquest tema que el que sortiria d'aquí sense mena ni en costa de pensar. Jo crec pensar. que els debat, o sigui que les reflexions són crec que una és futurologia, que és la de la de que podria passar per exemple a Catalunya, no? I és obvi que les coses han fet malament. No, sempre ho diem, sobretot per respecte a uns barris i una metropolitana urbana castigadíssima per les dinàmiques del capitalisme, que ha sigut sempre una permanent dinàmica d'exclusió social. A mi no, va a buscar un cotxe amb un camió per com a mà d'obra, no? Uh, no? I, és, i és, això, és aquesta lectura, per tant, s'han fet coses molt mal fetes i ha faltat no? molta més capacitat d'això, no? d'obrir el procés de fer la gent partícep i no, no mantindre doncs, aquest 20%, 20 permanent que des de la fins avui ha estat a les portes de l'exclusió i, i de la pobresa no veig tant risc de fractura. Veig, per suposat, que hi ha gent que ho intenta agitarar, no? des del l'arroxisme, des de intentar introduir la cultura de la poca, que en aquesta campanya de la França de Rubera, pues, amb una campanya del PP dient que els Fernández serien Ferrandis i els García Garriga, o sigui, coses molt absurdes, molt nacionalistes, perquè una que és veritat, que és que el nacionalisme conservador català es retroalimenta perfectament amb el nacionalisme conservador espanyol. I els dos, pràcticament, sí. en En canvi, altres, no?, Marina Leda, Vallecas, altres llocs on tenim profunda relació, que a mi és igual, si, si si som un estat independent de Madrid-ho així, jo no deixaré d'anar a Vallecas ni, ni a Maria Lleda. I l'altra, que em sembla més, que té la primera reflexió de Salvador, és que em sembla que hi és així. Molt malauradament, crec que igual que hi ha una hegemonia, un milió, cinc mil persones voltant de Convergència, a l'estat espanyol hi ha una hegemonia conservadora, des del punt de vista nacional, terrible, incapaç d'entendre precisament el xeferat o la plural nacionalitat, que no només afecta el PP, que afecta també en mig en eh? l'anècdota aquesta del Bono que també narravem no? sí, sí. uh -huh. crec que aquí s'ha perdut molta cultura a tot arreu no? i aquí al final per entrar als debats jo crec que una cosa és que les contradiccions socials no poden diluir no? O sigui, que hi hagi moltíssimes contradiccions en un cicle devastador de capitalisme a mi no limita que la llibertat política d'aquest poble és fonamental i és un dret democràtic fonamental i això no es, pot, no es pot, que penso que no es pot negar. Dos, al subjecte polític això és quan parlaves de si era possible l'Espanya o la Tercera República o el model que sigui jo penso que sí, però és el federalisme de Pimar Gai. És a dir, primer lliures i després ja decidirem amb qui i amb quin projecte ens federarem. Jo tampoc avui està federat a un projecte com la Unió Europea. Primer, perquè no estem federats, no és una imposició. I l última que crec que és interessant, que segurament és el també sugeu una mica en la, en la polèmica que agraïm també de Rebellion, que ens, que ens permetés fer-ho, no? és quines febleses eh té l'esquerra independentista, des'un bagatge teòric que es pot tenir, per suposat, com qualsevol problema, i quines fauleses té la tradició marxista, comunista, no, no independentista, respecte a les qüestions nacionals. I aquí és on xoca la qüestió nacional i la qüestió de classe. I aquí, a mi, sembla que el important és i aquest parent de xafarat és tan dipons. No? Mm -hmm. Clar, perquè i aquí intentant apretar una miqueta al Salvador amb el seu plantejament, jo sí que he compartit molt la reflexió que fa el David al final quan fas uns quatre punts no? i et capes de tirar quatre, quatre punyals finals. No, però comentes en realitat la, la posició eh, ara en sèrio, eh, de quina ha sigut històricament i quina és en l'actualitat la, la posició de l'esquerra espanyola i realment trobar una certa complicitat o sigui, moltes vegades fins i tot l'argument utilitarista aquest que comentava, ja no tant del Delgado sinó en general de dir, tu, millor sols, o sigui és més fàcil trobar complicitat a prop que a l'estat espanyol quan realment no, el David anomenava molts casos, no, doncs el tema de guindecuncària de de, del Tribunal Europeu de Drets Humans etc. No? De, de quan va arribar el, el nou estatut a Madrid, de, de quina ha sigut sempre la posició? M'has baixat el volum? molt mm. o no? És més, perdona, o si sigui, parlava el, el David de l'hegemonia nacionalista espanyola, eh, inclouies el PP i el PSOE i ara sí. f, fins i tot és, és que es poden a, a, incloure sectors d'Esquerra de, Un Unida no? amb, el, amb, el, amb la darrera d'arriba aquesta que... Ah, l a, l a, del que hi ha l'ara? Del que l'ara de l'altre dia, jo crec que moltíssima gent no s'ho esperava, jo he vist crítiques no, a través de les xarxes de molta gent que fins i tot pertany a EOIA mm. dintre de Catalunya que, que realment no en tenia aquest plantejament. No? Per I tant, des Espanya també, des de l'Estat espanyol. És una mica exesperant, això, no? O no? És dir, quan tu parles de... Si, si, si l'Estat espanyol fos una realitat plegada de canyameros, a millor des d'un punt de vista pràctic estaríem molt més amb aquesta idea federalista, però no sé, un arriba a la conclusió que el federalisme a l'estat espanyol és una mica com, com els Reis Mags, no? O sigui, que, no, que no hi ha ningú que se'l cregui, en realitat, que no hi ha ningú que vulgui entendre que per federar-se, primer, una ha d'entendre que existeix prèviament o existir prèviament una realitat nacional que es pot autodeterminar i que es pot federar de forma voluntària amb, un, amb una resta de nacionalitats en un estat federal, però que té el dret de secessió i de federar-se, etcètera. No? Però si, si el que diu el senyor Cayo és que l'única sobirania és del poble espanyol, això és nacionalisme espanyol, per molt que el senyor Cayo sigui d'Esquerra Unida, o no? No sé si el Cayo Lara no sé si va dir exactament això que dius tu, perquè no tinc present la seva... No. Declaració que vaig mirar molt per sobre. Per lo que he eixit una mica, jo crec que no va ser el seu dia més afortunat. Això és algun. està, no passa res. Sí. Um, això representa la posició política d'Esquerra Jo crec que no. Sí, el senyor Cagallera va fer unes declaracions, el senyor Cagallera, doncs, potser aquest dia no es va apuntar bé a les coses, el senyor Cagallera, doncs, segurament va posar émfasis on no calgui posar-ho i, i no madurir els termes adequats i, i la pifia pifiar i, i es representa la posició d'Esquerra Unida d'un Des punt de vista? No, jo, per el que conec del programa d'Esquerra de, Unida amb això no hi ha hagut variacions, i Esquerra Unida ha defensat el que defensa defensat sempre, no? és a dir, que per tant amb això no, no, no hi ha problema. Segona cosa, teniu raó? És a dir, si un ho pensa en, en, en termes globals, doncs eh, la quantitat de persones que en el rest de l'Estat estan per posicions d'aquest tipus no són masses. També, per què? Bueno, doncs d'un punt de vista, perquè doncs amb aquests, eh, posem, 35 o 40 anys, 35, pot ser contundamental, don't s'ha posat èmfasis, o més que s'ha posat èmfasis, i de la mateixa forma, doncs, des d'un punt de vista de aquí, eh, parlo del principat, s'ha posat èmfasis en, en buscar diferències, s'en saberà la gent, és a dir, això s'ha fet culturalment, s'ha fet de, de formes molt diverses, doncs, en el reste de l'estat no s'ha posat èmfasis en altres coses, és a dir, no sé, a mi em sembla inadmissible, doncs, que Alemanya, no sé si hi ha en aquests moments hi ha 17 càtedres de català en tota Alemanya i en el reste de l'estat, és a dir, això no és el cas del principat, no sé si hi han una o dues. però com és possible això? Això com, com, es pot, com es pot acceptar? Com és possible que els nens i nenes de Sarmadura o d'Andalusia eh, no puguin anar a secundària i no puguin escollir com a mínim per aprendre l'usquera o el galeu o el català? Però això com... com, com que quin tipus de vell volem constru construir, no? però de la mateixa forma de dir que, que tot això que dieu teniu roga, és a dir, però, però també han de dir doncs que en aquest conjunt de, de, de comunitats hi ha hgut persones que han mantingut durant molts anys eh, posicions molt diferents amb aquestes. Per exemple, jo recordo que la primera manifestació després diem de la caiguda de Franco important, que va ser el 70, no me refereixo a la de Sant Boix, sinó a la que es va produir al l'opressis de Gràcia. Doncs jo mai trobava molts amics i no amics, perquè no els coneixia de Madrid que venien aquí des de Madrid i oposaven en castellà i deien a favor del dret de del poble de Catalunya. I eraixen construïen Castella i vivien a Madrid, vivien a Madrid, a Saragossa. Això és així i això ha estat part d'aquesta tradició. Tot això ha estat ara molt, molt tocant, molt amagat, no sabonat, teniu raó, o sigui, no, això no, no hi ha cap dubte. Uh, també ho dic per parlar del que passa aquí. No sé, tinc present dues coses que em passen pel cap, eh? segurament hi ha moltes més. Com és possible, com és possible eh? que un president de govern, del govern català, el senyor Mas, pugui anar a seu parlamentària, eh? això farà mitjà any, una cosa així, i pugui fer una broma que consisteix en riure de la forma que parlen castellà els nens d'Andalusia i de Galícia però això com es pot enmetre? com es pot enmetre això? i que no demanem, no demanem sé, la dimissió d'aquest president i que no passi res i que a més els seus, els seus col·legues riguin la seva suposada gràcia el senyor Andorany que segurament això ho explicarà molt més el, el David que jo es pugui, eh, no sé com dir-ho, menysprear els campers andalusos que estan en una situació absolutament és a dir, que amb la seva família no hi ha cap persona estic convençut que passi ni per la meitat de la meitat de la meitat de les dificultats socials que puguin viure aquestes persones i se puguin riure d'aquesta gent i els seus col·legues, la senyora Joan Ortega que és vicepresidenta d'aquest govern, se riu Diu que li fa gràcia aquesta gràcia, però això no és possible. Però això com és possible, ho podem admetre -ho, això? Doncs, doncs de la mateixa forma que passen, que són insults, perquè no es pot dir una altra cosa, això no és una opinió política, això és un insult a la ciutadania més desfavorida, perquè no és una altra cosa. De la mateixa forma que això passa al nostre país i aquests dirigents tenen recolzament hi ha un milió de persones que els voten i després tenen molt ressò popular i el que tu vulguis, doncs de la mateixa forma en el reste de l'Estat també és cert que hi ha posicions polítiques deixent molt dretana, molt conservadora, molta gent del PSOE que també ha deixat el senar, perquè és cert que hi ha una part de la població que vota el PSOE, que té molta confusió amb aquest aspecte i tenen posicions molt retanes i molt conservadores i no neu, que com deies-ho abans, doncs, hi ha alguns dirigents d'Esquerra Unida doncs, que a vegades diuen coses que hi ha per, per no sé, per, per començar a cridar i dir veure què passa. No? Però des d'un punt de vista, encara que sembli utòpic, també em dir «Bueno, però tu estàs somiant». «Bueno, doncs mireu-me, deixeu -me que somio una mica». I del meu punt de vista, jo crec que es pot fer un treball cultural, crec que mm, es podrien fer 10 o 15 gestos, que a mi se'm passen pel cap i ja els podria dir en aquests moments, perquè la gent digui, hòstia, es pot mirar a eh, Seferat i la seva complexitat i la seva, diguem, diversitat nacional, d'una forma, diguem, diferent, d'una forma més humana, més raonable, més justa i podem arribar a punts de, de, de contacte. Jo crec que això es pot fer, és a dir, no és, no és tan difícil, no, no crec que sigui immediat, no es pot fer en dos mesos, jo no ser conscient d'això, però jo crec que aquest treball, bueno, a mi aquest treball m'interessa, en canvi, un treball com, com, com un treball polític com el que defensa el, el company David i la CUP doncs, és que sentimentalment jo no m'hi drogo amb això, no, no sé si acabo de transmetre aquesta idea, no sé mm -hmm. si l'explico sí, jo, jo, jo crec que sí, eh? a més quan parles de, de xefarat, el que passa que jo penso que aquest poble és, un, és una nació o és una comunitat política que té, no? que té, que té, que té limitacions a la quals de la democràcia eh, complerta Eh, és així, jo crec que les referències que feies no les úniques. Eh? Adonant Lleida o homes que han banalitzat, que han ridiculitzat la resta, no? que s'han posat al nivell de tot allò que hem denunciat, perquè penso que la catalanofòbia, la més banal segurament de totes, el nacionalisme banal, és un element encara molt cohesionador. A la resta de... Nosaltres ara estem preparant per Sant Jordi la traducció al català del llibre del Dio no? Canyamero. Molt bé, però ja has de reconèixer que això és minoritari en la interrelació no? jo quan parlo de Marina Leda Vallecas, el Coronel, si resurt de Sevilla i ja està és que no tinc més de què parlar perquè són on hem trobat eh, complicitats i aquí hi ha hagut una perda jo penso que, el, bueno, que, que, que tot nacionalisme que això és una aspecte que també no? penso que els textos ho, ho deien no? nacionalisme hi ha hagut de molts tipus no? i d'alliberament, d'opressió i, i, i aquí tenim un risc I aquí, jo recordo un article molt bo que m'agrada molt, de l'Ivan Miró la eh, Ciutat Invisible, que ho deia no? alguns ens venen a la Catalunya de la Monaneta, de, i i, no? de Torres i Baixes i de la Sardana és a dir, tan Catòlica com la Nacional Catòlica dels altres i a la Catalunya popular pues, del Noi del Sucre, de la CNT de les cooperatives obreres de les, de les, de, bueno, i això ha passat al Xarneu és el maqueto, no? és, és l'estigmatització supremacista segurament d'altra que teníem si no m'equivoco, d'aquesta ciutat si no m'equivoco, eh? el senyor doctor Robert sí. que acaba tauritzat la raça catalana no? a les sí, les... Sí, sí. és un model on entre guerres els nacionalismes exacerbats supremacistes s'imposen i això pues, com, no? com l'actura del Sabino Arana vull dir, eh, hi ha el risc i jo crec que per això ho parlem en clau, clau democràtica i jo també Crec que exagerava per la per nostra nova ja, quan de ja. tenim propera summit, Miguel Hernández que eh? s'està en la cima la I l'orca no. i tal i amb el temps et comptes compte que tampoc és així crec que, la, que, que que el procés educatiu català ho incorpora molt més perquè jo he estudiat Lorca a l'escola pública he estudiat Miguel Hernández a l'escola pública he estudiat Cervantes a l'escola pública i he estudiat al costat Maria Mercè Marçal, Martí Pol tal. Eh, no conec cap escola no? republicana i aquí una cosa important que deia que és respecte a la configuració a l'estat modern, que no li direu tòpic i crònic però penso que aquí equiparar el, l'estat espanyol a un estat modern hòstia, em, em queda molt lluny l'escassedat de cultura demogràfica aquella uh -huh. sí, aquí al davant, i ja sé que són temes diferents però clar, Escòcia té davant un estat britànic que li diu, feu el que vulgueu nosaltres, si us quedéssim, nosaltres encantats perquè tenim una història en comú malgrat ens hem matat de tant en tant cada 50 anys no Canadà amb el que havia aquí igual escolta, nosaltres voldríem seguir junts el camí de la nostra història en comú ara si voleu marxar, fem un referèndum margeu. això és impensable radicalment que demà surti Rajoy i digui, escolta'm que sí, que sou una comunitat política definida, sobretot de futur, eh? i això és una cosa que també m'agrada molt de l'esquerra que diuen. nosaltres no definim el futur en base a un passat mm. sinó en base a un projecte de futur, de justícia social de convivència i de, no? I de llibertats polítiques per tothom Eh, és, és una pena perquè ens ha passat hiperràpid i el Nuri estava recordant que portem eh, un quart d'hora de més, en principi hauria de donar una hora al programa passa que no passa res perquè el penjarem i la gent el podrà escoltar igual, el que passa que necessiten de la sala del costat, no? suposo i començaran a fer soroll bé, eh, bueno, s'havia obert una, un escenari ara interessant també de debat, que també anava al voltant de fins a quin punt també aquest debat enterboleix les possibles confluències de sectors que des d'un punt de vista ideològic i polític i tal, haurien d'estar treballant junts, jo crec, i, i més amb la que està caient, no? I en aquest sentit escenaris, eh, ja no dic d'un punt de vista electoral fins i tot, sinó punt de vista de moviment, no? De confluències com aquests cants de sirena que se senten del tema del manifest de més allà del 25, que si la siri Catalana, que si aquest espai d'EU i A, CUP, etc. Jo crec que això és un debat superinteressant, intentarem tenir-lo un altre dia, perquè avui no, no he donat més de si. Sí. Us agraïm moltíssim tant l'Uri com jo, com l'Arnau, com l'Albert, que no està aquí, i tota la gent dels Cips que heu vingut, eh, que heu fet un esforç, A més els dos sou de, de fora de Sabadell, diguem. Un extra ràdio de Sabadell. Exacte, no sou de la capital del país, en aquest sentit, veniu de fora i no, de veritat, moltes gràcies Salvador que t'ha de conèixer també és que no, no teníem el, el plaer d'haver-te conegut i a tu David com sempre ja, ja et tenim més vist però estem molt content d'aquell veigut si vols afegir alguna cosa i... bueno, tot, sí, sí, bueno, perdó per és... eh, no volia tallar no, no, no, només, no menys, no, només és mig minut, perdona home, per mi ha estat tot un plaer, m'ho he passat molt bé i he uh -huh. pres, pres molt, és un honor per mi per la el David i amb tots vosaltres i volia afirir una tonteria, però permeteu-me. Uh -huh. Com parlem sempre, o sempre s'ha parlat malament, vosaltres no, que sou joves, però es va parlar molt malament dels països d'Europa de l'est, doncs permeteu-me dir que els dos, les dues úniques constitucions, si no estic molt informat, que incorporaven el dret a l'autodeterminació en la seva Constitució eren la de la urs i la de Jugoslav. Eh? Gràcies i repeteixo, està tornant a restant vosaltres. És un molt bon final. Gràcies. La que sím sí, rubricat tots. Eh, doncs moltes gràcies a l'Oriol Sorolla, a l'Arnau Mañóz a les vies de So i sentireu, ens anem an el tema de la plaça, de músic Robespierre que de fet dona nom al programa, ens va sortir la idea escoltant-lo, que és del company Pere Durant eh, del Genís, que també col·labora en aquest tema i que us convidem a que veieu el vídeo al, al YouTube perquè és un tema molt bueno, pop, pop costumista de classe l'hem batejat nosaltres aquí a Sabadell esperem que us agradi, no sé si vols acomiar d'Aurí recordar-vos que tornem la setmana que ve, dimarts que ve a partir de les 9 de la nit amb l'Anna Gabriel, militant de la CUP amb el Marc Sangles, diputat d'Esquerra Republicana, amb un representant de l'Assemblea Nacional Catalana, ojo, ojo. Ojo, eh? Pinta... i ha un membre de Seminari Taifa o sigui que hi ha una temporada interessant aquí ha debat <laughs> Bona nit, nit. Moltíssimes gràcies, gràcies. Bona, nit. Bona nit Si tothom té que es mereix i el que li